Та вгрівайся добре в соломі, бо вже зима почалася. Зимою тебе чуєш? Чи ти не любиш зими? Не журись. Удвох перебудемо зиму. Ти зі мною, а я з тобою. Удвох веселіше. Ну, я побіг до школи, бувай. Ох, і справ багато. Лелека стріпнув крилом і клацнув дзьобом, наче попрощався. Тітонька Анна Піхота, і вдосвіта білою дорогою в лавку посіль, заварила юшку сушеною рибою та грибами, кинулася до риночки посіль, а в риночці – лише сивина від солі. Раптом руками сплеснула, назустріч зодягнений у жовтий дубляний кожушок, насунувши на брови лисячу шапку, з-під якою цвітуть, прискають, Гарячі зеленочі, весело порипуючи битими валянками, іде її син Василь. Обсибаний пухнастим снігом, ледь сутулячись від поквапної ходи, радісно всміхаючись матері в летючій хурделиці, іде її син Василь. Ноги в старої віднялися, і душа її отерпла, Наче мурашиною отрутою вдарена. Слава Ісусу, що потіли в уста. Слава Ісусу, таке не вбило на фронті мого Василя. Ніколи не вірила, що мого Василя вбито. Завжди вірила, що мій Василь живий. Ось і йде у тому самому кожусі і в тій самій шапці. Слава Ісусу! А не тітонька Анна Піхота, а рука її, Сама собою творила хресне знамення. «Доброго ранку! Голосочок мій рідний, голосочок мій дорогий! І чого ви хреститесь на мене, як на образ Божий? Та я поки віку ладна хреститися на тебе, як на образ Божий. То ви хрестіться, як час маєте, а мені до школи пора». Душа ще терпла, а рука вже зів'яла бо то очі так обманули тітоньку Анну Піхоту. Очам захотілося побачити загиблого безвісти на війні сина Василя в молоденькому вчителеві, пересланому недавньо до їхньої школи. Вчитель весна вже розтанув у снігопаді, а вона стояла, забувши про свою дорогу до лавки і про сіль. У грудях наростав біль, у серці пекла печія, Важке колося туги колосилося у пам'яті. Знетямлено повернула додому і, здіймаючи руки, видихала. Кари на ваші голови, руки здіймала до невиданого оцій порі неба, кари на всі голови, хто заслужив, на караних і некараних. Просила в неба, яке мало чути, яке завжди чуло її. Анну піхоту, жінку цієї могутньої предківської землі. Її голос благальний. Щоб ви мучились, як я мучусь, аби й трава по вас поросла. Прийшла до хати, на дерев'яному тапчані біля печі, їла рибну юшку з грибами і присолювала слізьми, що текли по губах, що скапували то в горня, то в ложку. У яругах Віхолилося, наче хмари поопускали холодні і порсні свої подоли до самої землі, витрушують із заметільних подолів сіре порохно-снігу, щоб почистішали і посвітлішали подоли, аби при сонці ранковому замерехтіли крохмальною білиною, хрусткою й свіжою, аби спалахнули цнотою первісного сяйва. У верховіттях старих сосон, що познімалися над верхів'ями нижчих осик та вільг, тупо шумить вітерець, наче забрався поміж густої хвої. Бабрається в її колючках, не в змозі вибратися на волю. В цю пору ще сплять по своїх прихистках жовто-голубі синиці, ще мовчать сороки і не сперечаються між собою круки, ще не повилазили з дупел Проворні білки, аби побігти посотатися з дерева на дерево у веселому, непогасному завзятті. Тут, на яругах, по снігу ще не ходжено, та димит,